בחמישה עשר יום לחודש הראשון, ממוחרת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. ומצרים מקבלים את אשר היכה אדוני בהם כל בכור, ובלוהיהם עשה אדוני שפטים. וייסעו בני ישראל מרעם סס ויחנו בסוכות. וייסעו מסוכות ויחנו באתם אשר בקצה המדבר. וייסעו מאתם וישוב על פי החירות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 וייסעו מריטמה ויחנו ברימון פארץ, וייסעו מרימון פארץ ויחנו בלבנה, וייסעו מלבנה ויחנו בריסה, וייסעו מריסה ויחנו בקהילתה, וייסעו מקהילתה ויחנו בהר שפר, וייסעו מהר שפר ויחנו בחרדה, וייסעו מחרדה ויחנו במקהלות, וייסעו ממקהלות ויחנו בתחת.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 דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנעם והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם ואיבדתם את כל משכיותם ואת כל צלמי מסכותם תאבדו ואת כל במותם תשמידו והורשתם את הארץ ושבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ בגורל משפחותיכם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 כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם.